Стівен Кінг Цикл «Темна вежа» Книга п'ята «Вовки каль'ї» Розділ восьмий Крамниця тука Незнайдені двері Один Залишивши рокінг б перші півгодини Роланд і Джейк мовчки їхали на схід, до малих угідь. Їхні коні дружно йшли поряд. Роланд знав, що Джейк має на думці щось серйозне. Для цього варто було лише глянути на його стурбоване обличчя. Втім, стрілець досі не оговтався від того, що Джейк склав руку в кулак поклав її собі на груди ліворуч і сказав, «Роланде, перш ніж Едді Сюзанна до нас приєднаються, чи можу я поговорити з тобою, Дан Дін? Чи можу я відкрити своє серце і скоритися твоїй волі?» Але підтекст був набагато складніший. Ці слова мали давнє походження. Як стверджував Ванней, вони виникли за багато століть до Артура Ельда. Людина, що їх вимовляла, хотіла звірити своєму Дінові якусь нерозв'язну проблему, найчастіше – любовну. Водночас вона погоджувалася вчинити саме так, як скаже їй Дін – негайно і без жодних вагань. Та в Джейка Чемберза не могло бути любовних проблем, хіба що він закохався у красуню Френсі Стейвері. І взагалі, звідки йому відомі ці слова? Джейк дивився на нього, і в його погляді було стільки серйозної урочистості, що Роландові це не сподобалося. «Дан Дін, де ти це почув, Джейку?» «Я й не чув. Думаю, я це знайшов у твоїх думках», – відповів Джейк і квапливо додав. «Ти не думай, я не коперсаюся в них. Просто деякі речі самі спливають. Зазвичай це просто уривки, але інколи трапляються і цілі фрази». Тобто ти можеш їх підбирати, як ворона чарасті підбирають блискучі речі, що впадають йому у око? Мабуть, так. Які ще слова ти виловив з моїх думок? Назви декілька. Я небагато їх пам'ятаю, збентежився Джейк. Дандін означає, я відкриваю тобі серце і погоджуюся чинити так, як ти звелиш. Насправді ці слова означали набагато більше, але суть хлопчик вловив правильно. Тож Роланд кивнув. Коні неквапом цокали копитами, сонце приємно зігрівало обличчя. Показовий виступ Маргарет з старілкою заспокоїв його. Пізніше він мав чудову зустріч з батьком Леді Сей і вперше за багато ночей добре спав. Так, дай подумаю. «Є ще телекмій. Що означає пліткувати про когось, про кого не варто чесати язиком?» Джейк переставив складену чашечкою долоню до вуха. Роланд усміхнувся. Насправді це слово означало як «теламей». Але, звісно, Джейк зрозумів його по-своєму. Але він вирішив, що надалі ретельніше оберігатиме свої глибинні думки. Хвала богам, існували способи це зробити. Є ще Деждін, хтось на зразок пастора. Сьогодні вранці ти думав про нього, тому що це через того старого Манні? Він Деждін? Роланд кивнув. Безперечно. А його ім'я Джейку? Стрілець засередився на ньому. Можеш прочитати в моїх думках, як його звуть? А вже ж, Хенчик. Миттю звався Джейк і прозвучало це доволі недбало. «Ти й балакав з ним. Коли ж це було? Вчора вночі?» Так. На цьому він не зосераджувався, і було б ліпше, якби Джейк цього не знав. Але в хлопчика був дуже сильний хист до телепатії, і Роланд вірив, що він не коперсався в його думках. Принаймні навмисне не коперсався. «Місіс Айзенгард думає, що ненавидить його». Але ти вважаєш, що вона просто його боїться? Так, повторив Роланд. А твої телепатичні здібності зміцніли. Тепер вони навіть сильніші, ніж колись у Алана, і сильніші, ніж раніше були в тебе. Це через Троянду? Джейк кивнув. Так, через Троянду. Вони трохи проїхали мовчки. Копита їхніх коней здіймали легку куряву. Попри те, що світило сонце, день був прохолодний. Вже відчувався холодний поступ осені. Гаразд, Джейку. Поговорімо, Дандін, якщо хочеш. Дякую, що віриш у мою мудрість. Але минуло майже дві хвилини, перш ніж Джейк наважився заговорити. Роланд вдивлявся в хлопчика, намагаючись проникнути в його думки, так, як він проникав у його розум роблячи це так легко і невимушено. Але не бачив нічого. Зовсім нічого. Хоча ні. Був якийсь щур Він звивався, прохромлений чимось. «Де той замок, куди вона ходить?» – спитав Джейк. «Ти знаєш?» Це прозвучало так несподівано, що Роланд не зумів приховати подиву, збентеження і у чомусь провини. Зненацька він усе зрозумів. Ну, не все, але багато. «Замку нема, його ніколи не існувало», – сказав він Джейкові. Це випліт її уяви, можливо, зітканий з історій, які вона читала, і тих, які я розповідав біля багаття. Вона ходила туди, щоб не бачити, що вона їсть насправді, чого вимагає її дитина. «Я бачив, як вона їла смажене порося», – розповів Джейк. «Тільки перед тим до смаженини вже приклався щур. Вона настромила його на виделку для м'яса». «Де ти це побачив?» «У замку», – він помовчав. «У її сні. Я був у її снах». «А вона тебе помітила?» Сині стрільцеві очі спалахнули полум'ям. Його кінь відчув якусь зміну, бо зупинився. Джейків кінь наслідував приклад свого товариша. Вони стояли тепер на східному шляху, менш ніж за милю від того місця, де вогненна Моллі Дулін колись уколошкала вовка з краю гарому. Вони стояли навпроти і напружено дивились один на одного. «Ні», – сказав Джейк, – «вона не бачила мене. Роланд згадував ту ніч, коли він супроводив її на болото. Він знав, відчував, що в уяві вона бачила перед собою якесь інше місце, але яке саме сказати не міг. Ті образи, що їх він був спроможний роздивитися в її думках, були дуже тьмяні. Тепер усе стало на свої місця. А ще він тепер знав, що Джейка турбує рішення його Діна нічого не казати про це Сюзанні. Напевно, хвилювався він цілком слушно. Але, Джейку, ти бачив не Сюзанну. «Я знаю. Це та, чиї ноги на місці. Вона зве себе Мія. Вона вагітна і налякана до смерті. Якщо ти хочеш говорити зі мною, Дан Дін, розповідай усе, що ти бачив у вісні, і що стурбувало тебе у ньому після пробудження». Тоді я зможу дати тобі пораду, керуючись мудрістю серця, яку маю в своєму розпорядженні. «А ти мене... Ти не сваритимеш мене, Роланде?» І знову Роланд не зміг приховати свого подиву. «Ні, Джейку, аж ніяк. Напевно, це ти мав би мене сварити». Хлопчик кволо всміхнувся. Коні знову рушили вперед. Цього разу трохи швидше. Не наче знали, що неприємності позаду, і хотіли, хочеш, проминути те місце. 2. Джейк не знав, що саме зможе розповісти, поки не почав говорити. Вранці після пробудження його знову скувала нерішучість щодо того, чи казати Роландові про Енді і Слайтмена старшого. Врешті-решт він вирішив зробити так, як сказав йому Роланд. «Розповідаю все, що ти бачив у вісні, і що стурбувало тебе у ньому після пробудження». І про зустріч біля річки промовчав. Справді, того ранку це здавалося йому значно менш важливим. Він розповів про те, як Мія бігла донизу східцями, про її переляк, коли вона побачила, що в обідній, чи банкетній, чи якій там залі немає їжі. Потім кухня. Як вона знайшла смаженину, до якої присмоктався щор? Вбила конкурента. Зжерла здобич. Потім, як він прокинувся в холодному поту, тамуючи крик. Він замовк і нерішуче глянув на Роланда. Стрілець нетерпляче покрутив рукою. Мовляв, продовжуй, закінчуй швидше. «Добре», – подумав хлопчик. «Він обіцяв не сварити, а він додержує слова». То була правда, та Джейк досі не наважувався розповісти Роландові, що він сам хотів було розпотякати все Сюзанні. Втім, свій головний страх він усе-таки висловив. Якщо троє знають, а четверта – ні, їхній катет розбито. І саме тоді, коли він найбільше потребував міцності. Він навіть розповів Роландові старий анекдот про чоловіка, у якого в машині спустило колесо, і він сказав «Дурниці, воно ж тільки знизу пласке». Він не сподівався, що Роланд зрозуміє гумор і засміється, і його сподівання справдилися на сто відсотків. Але відчув, що Стрілець трохи засоромився, і Джейк злякався. Він думав, що сором – це талант тих, хто не відає, що робить». «А до минулої ночі в таємничених було менше, ніж троє», – нагадав Джейк. «Бо ти і мене намагався усунути. Хіба ні?» «Ні». «Ні?» «Я просто дозволив подіям іти своїм плином». «Едді, я розповів, бо побоювався, що він може помітити її походеньки, коли вони спатимуть в одній кімнаті, і розбудити її. Я боявся того, що може статися з ними обома, якщо він це зробить. А чому би просто не розповісти їй?» Роланд зітхнув. «Послухай, Джейку, коли ми з друзями були малими хлопчиками, про наше фізичне тренування дбав Корт, про духовне – ванней. Вони обидва намагалися навчити нас усього, що знали про моральність. А наші батьки в Гілеаді навчали нас, що таке Ка». А що батьки в нас були різні, то кожен з нас попрощався з дитинством, маючи трохи відмінні уявлення про те, що ж таке «ка» і що воно робить. Розумієш? Я розумію, що ти уникаєш відповіді на просте запитання, – подумав Джейк, але кивнув. Мій батько багато розповідав мені про нього, і багато з того всього я вже забув. Але одне чітко врізалося мені в пам'ять. Він сказав, коли ти вагаєшся, не роби нічого. Нехай Ка зробить усе за тебе. То це воля Ка, розчаровано протягнув Джейк. Роланде, це нам не дуже допоможе. У хлопчиковому голосі Роланд почув стурбованість. Але зачепило його заживе саме розчарування. Він повернувся в сідлі, розтулив було рота. Зрозумів, що зараз проллється потік пустопорожніх виправдань, і закрив рота. Замість виправдовуватися, він сказав правду. «Я не знаю, що робити. Може, ти мені підкажеш?» Хлопчик небезпечно густо почервонів, і Роланд зрозумів, що Джейк подумав, ніби він з нього глузує. «Боги милосердні! Що він сердиться!» Цей брак розуміння з Джейкового боку не міг не лякати. «Він має рацію», – подумав стрілець. «Наш катет таки розпався». «Поможіть нам, боги!» «Не треба так», – сказав Роланд. «Почуй мене, прошу». «Послухай, до калії Бринстерджес їдуть вовки. В Нью-Йорку балазари його джентльмени. Невдовзі доведеться мати справу і з тими, і з тими. Чи й Сюзаннина дитина почекає, поки ми так чи інакше розв'яжемо ці проблеми? Я не знаю. Вона навіть не схожа на вагітну, – ледь чутно сказав Джейк. Барва вже трохи відринула від його щік, але він досі не підводив голови. Ні, не схожа. Її груди трохи повніші. Може, стегна також, але це все. Тому в мене є слабка надія. Я маю сподіватися, і ти теж. Бо на додачу до вовків і справи з трояндою є ще чорна тринадцятка, з якою теж треба щось робити. Здається, я знаю, сподіваюся на це, але спершу треба знову поговорити з Хенчиком і дослухати до кінця історію панотця Калегена. Ти вже думав про те, щоб самому щось розповісти Сюзанні? Я... Джейк закусив губу і замовк. Бачу, що думав. І викинув цю думку з голови. Якщо, крім смерті, щось іздатне навіки розбити нашу співдружність, Джейку, то це піти проти моєї волі. Я твій дін. «Я знаю!» – мало не прокричав Джейк. «Думаєш, я дурний?» «А ти думаєш, мені це подобається?» Так само гнівно відповів Роланд. «Невже ти не розумієш, наскільки легше мені було до того, як...» Він затнувся, злякавшись тих слів, що мало не прозвучали. «До того, як з'явилися ми!» – договорив за нього Джейк рівним голосом. «Може, для тебе це буде сюрпризом?» Але ми сюди не просилися. А я не просив тебе кидати мене в темряву. Вбивати мене. Джейко. Стрелець зітхнув. Підняв руки і знову опустив їх на стегна. Попереду вже виднів поворот до обійстя джефорців, де на них чекали Едді і Сюзанна. Я можу лише повторити те, що вже казав. Коли людина вагається, Краще скласти руки і чекати, поки Ка все зробить за неї. Якщо втручатися, можна тільки нашкодити. Так буває майже завжди. Роланде, люди в Нью-Йорку називаються відмазкою. Відповідь, у якій насправді відповіддю й не пахне. Просто спосіб схилити людей до того, що тобі потрібно. Роланд замислився. Його губи стислися. «Ти просив мене про пораду!» Джейк сторожко кивнув. «Тоді ось те, що я скажу тобі, Дандін!» «По-перше, ми в трьох, ти, я, Едді, поговоримо з Сюзанною Антет до приходу вовків і розповімо їй усе, що знаємо. Що вона вагітна, що її дитина від демона, і в цьому практично не лишається сумнівів що вона створила жінку на ім'я Мія, щоб та була матір'ю її дитини. По-друге, ми більше це не обговорюємо, поки не настане час їй розповідати». Джейк обміркував ці слова, і мало-помалу його обличчя прояснілося від полегшення. «Ти серйозно?» «Так». Роланд намагався не показати, як образило і розсердило його це питання. Зрештою, він розумів, що у хлопчика є підстави про таке питати. «Я обіцяю і клянуся своєю обіцянкою». «Задоволений?» «Так, цілком». Роланд кивнув. «Я роблю це не тому, що переконаний, що так правильно. Я роблю це, бо ти в цьому переконаний, Джейку». «Хвилиночку!» – перебив Джейк. Його усмішка зів'яла. Не звалюйся на мене. Я ніколи. Дай мені спокій з цими нісенітницями», – сказав Роланд сухим і далеким тоном. Нечасто Джейк чув, щоб він так розмовляв. Ти хочеш приймати чоловіче рішення? Я тобі дозволяю. Інакше і бути не може, бо ка призначило тобі роль чоловіка у великих подіях. Ти все це почав коли поставив під сумнів моє рішення. «Тепер ти це заперечуєш?» Джейк поблід, потім почервонів і знову зблід. Він так перелякався, що просто похитав головою, не сказавши ні слова. «О, боги!» – подумав Роланд. «Як же я це все ненавиджу!» «Тхне, як лайном помираючого!» «Так, ти не просив, щоб тебе сюди забирали». Тихо, примерливо мовив стрілець. «І я не хотів позбавляти тебе дитинства, але так уже вийшло. Ми тут, а Ка стоїть собі збоку та підсміюється. Ми маємо робити так, як воно велить, інакше поплатимося. Джейк опустив голову і тремтячим голосом пошепки промовив два слова Я знаю. «Ти вважаєш, що занні слід усе розповісти. Я ж зі свого боку не знаю, як учинити. У цьому ділі я втратив свій компас. Коли один знає, а інший ні, той, хто в невіданні, має схилити голову, а обізнаний повинен узяти відповідальність на себе. Розумієш, Джейку?» Так. Прошепотів Джейк і торкнувся згорнутою рукою чола. Добре. Наразі облишмо це і скажімо спасибі. У тебе великий хист до читання думок. Я про це шкодую, вирвалося в Джейка. Нічого не вдієш. Ти можеш прочитати її думки? Так. Не те, щоб навмисне. Я ніколи не коперсався ні в її голові, ні в твоїй. Але часом я справді торкаюся її думок. До мене доходять якісь уривки пісень, про які вона думає. Чи згадки про її квартиру в Нью-Йорку. Вона сумує за домом. А якось вона подумала, шкода, що я так і не встигла прочитати той роман Алена Друрі, що прийшов з книжкового клубу. Напевно, Ален Друрі – відомий автор її часу. Іншими словами, поверхові речі. Так. Але ти міг би копнути й глибше. «Підглядати, як вона роздягається, я б теж міг. Але це непристойно», – понуро сказав Джейк. «За обставин, що склалися Джейку, це пристойно. Подумай про неї, як про криницю, до якої ти ходиш щодня і опускаєш туди це бро, щоб упевнитися, що вода все ще прозора. Я хочу знати, чи вона змінюється». Особливо я хочу знати, чи вона не планує накивати п'ятами. «Втекти?» – здивовано глянув на нього Джейк. «Куди?» – Роланд похитав головою. «Не знаю. Куди ховається кицька, щоб привезти кошенят? У шафу? Забивається під ганок?» «А що буде, як ми скажемо їй і та інша? Візьме гору!» Що, як Мія, накиває п'ятами і забере з собою Сюзанну? Роланд не відповів. А вже ж, саме такого розвитку подій він і боявся. І Джейк мав досить кебети, щоб це розуміти. Джейк дивився на нього обурено, але й покірно водночас. Раз на день, не більше. Більше, якщо відчуєш зміни. Добре. Це огидно, але я сам питав тебе, Дандін. Ти переміг. Джейку, це не армреслінг, не гра. Я знаю. Джейк похитав головою. Таке відчуття, що ти все повернув проти мене. Але нехай. Це справді так. Я все повернув проти тебе. Подумав Роланд. Краще нікому не знати, яку розгубленість він зараз відчував. Як мовчала його інтуїція, що не раз рятувала його з важких ситуацій. Повернув, але тільки тому, що не мав іншого виходу. «Поки що ми мовчимо, але розкажемо їй перед тим, як прийдуть вовки», – підсумував Джейк. «Перед боєм. Така угода». Роланд кивнув. «Якщо спершу нам доведеться битися з Балазаром у іншому світі». Тоді розкажемо їй перед цим. Згода? Так. Добре. Терпіти таке не можу, сердито проборчав Джейк. Я теж. Три. Едді сидів і на наганку в Джефферсів, неуважно слухаючи якусь плутану дідову оповідку і киваючи в правильних, як йому хотілося сподіватися, місцях коли під'їхали Роланд і Джейк. Едді відклав ножа в бік і неквапливо спустився сходинками їм назустріч, гукнувши через плече союз. Цього ранку він почувався напрочуд добре. Страхи попередньої ночі розвіялися, як це буває з нашими найгіршими нічними жахіттями. Скидалося на те, що ці страхи, як паноцеві у першого і другого типу, не терпіли денного світла. Всі діти джефорців живі-здорові, вийшли до сніданку. А в хліві справді не дорахувалися одного поросяти. Тіан запитав у Едді і Сюзанни, чи не чули вони якихось підозрілих звуків уночі. А коли обоє заперечно похитали головами, похмуро кивнув. «Отож, у наших краях мутанти вже майже повиводилися. Але не на півночі. Що осені звідти приходять тічками дикі собаки». «Два тижні тому вони були десь у каль'ї Еміті. Наступного тижня ми їх позбудемося, і тоді вони вже будуть проблемою каль'ї Локвуд. Вони полюють мовчки. Не те, щоб тихо, але й не галасують». Тіан потер шкіру на горлі. «Хоча вони й щось корисне зробили. Я знайшов з біса здоровецького щура. Дохлого. Йому відгризли голову. Геть чисто. «Гедота!» – скривилася Гедда, театрально відсовуючи від себе тарілку. Ану, їж кашу, наказала Залія. Вона зігріє тебе, коли вивішуватимеш білизну. Мамо, чому. Едді піймав заннен погляд і підморгнув їй. Вона теж підморгнула у відповідь, і він остаточно заспокоївся. Нехай вона вночі трохи погуляла, опівночі перекусила, закопала рештки. А ще слід було розібратися з цією її вагітністю. Авжеж. Але зрештою все владнається. Едді в цьому не сумнівався. І в світлі дня думка про те, що Сюзанна може скривдити маленьку дитину, здавалася сміховинною. «Хайл, Роланде, Джейку!» Едді повернувся до залі, яка вийшла на ганок. Вона присіла у реверанці. Роланд зняв капелюха, вітаючись із нею, і знову надів. «Сей, ти виступаєш разом зі своїм чоловіком», «За бій з вовками, так?» Вона зітхнула, але погляду не відвела. «Так, стрільцю!» «Чи ти просиш про поміч і оборону?» Це питання було поставлене без жодної урочистості. мовби то було щось буденне. Але серце дітьохнуло. Сюзанна долоня прокралася в його руку, і він стис її. «Ось воно, це питання. Головне питання» і поставили його невеликому фермерові кальї, невеликому скотерю і невеликому бізнесменові. Його поставили простій жінці Гречкосія з прилизаним і зібраним на потилиці у вузол каштановим волоссям. Дружині дрібного фермера, чия шкіра, хоч і темна від природи, потріскалася і загрубіла, чия домашня сукня стала вилинялою і потончила від частого прання, і нічого неправильного в цьому не було. Навпаки, саме так і слід було вчинити. Бо Едді вже зрозумів, що серце Калії Брінстерджес билося у чотирьох дужинах малих угідь. Нехай Залія Джефорс буде їхньою речницею. Чому в бісані? — Прошу і кажу спасибі, — просто відповіла вона. — Нех Господь Бог і людина Ісус благословлять тебе і твоїх друзів. Роланд кивнув. Так, наче між ними відбулася звичайнісінька розмова. «Маргарет Айзенгарт показала мені дещо». «Показала?» Залія злегка всміхнулася. З-за рогу, насилу переставляючи ноги, вийшов Тіан, змучений і спітнілий, хоча була ще лише дев'ята ранку. Через плече в нього був перекинутий зламаний шмат упряжі. Він побажав Роландові та Джейку доброго дня» і став коло дружини, обійнявши її за талію. Егеш, і розповіла нам історію леді Орізи і Сірого Діка. Файна історія, сказала Залія. Так, погодився Роланд. Леді Сей, коли прийде пора, чи готова ти стати до наших лав зі своєю тарілкою? У Тіана округлилися очі. Він розтулив рота та так і закрив. Він дивився на свою дружину, неначе на нього зненацька зійшло велике осяяння. «Так», – сказала Залія. Тіан кинув упряж на землю і обійняв дружину. Вона теж міцно обійняла його у відповідь. Потім швидко відсторонилася і знову обернулася до Роланда і його друзів. Роланд всміхався. Як завжди, коли Едді спостерігав цей феномен, у нього з'явилося мимовільне відчуття ефемерності того, що відбувається. «Добре. Покажеш Сюзанні, як кидати тарілку?» Залія замислено глянула на Сюзанну. «А вона хоче навчитися?» «Не знаю», – сказала Сюзанна. «Роланде, я маю цього навчитися?» «Так». «Коли, стрільцю?» – спитала Залія. Роланд, подумки зробив підрахунки. Якщо все пройде добре, за три чи чотири дні від сьогодні. Якщо раптом виявиться, що вона не має до цього хисту, спробуємо навчити Джейка. Джейк помітно здригнувся. Але я думаю, вона впорається. Я ще не знав стрільця, якому б не припала до душі нова зброя. Як птахам нова водойма. Мені потрібен щонайменше один стрілець, який умів би кидати тарілку, чи стріляти з арбалета. Бо нас четверо, а надійних револьверів лише три. А ця тарілка мені подобається. Дуже подобається. А вже ж я покажу все, що знаю сама, сказала Залія і сором'язливо глянула на Сюзанну. Тоді, за дев'ять днів, ти, Маргарет... Розаліта і Сейрі Адамс прийдете до будинку старого, і ми побачимо, що ви вмієте. «У тебе є план?» – спитав Тіан, і його очі загорілися надією. «До того часу буде», – відказав Стрілець. Чотири. Вони поїхали до містечка в чотирьох. Їхні коні скакали поряд однохіддю поки попереду не показалося перехрестя східного шляху з іншим, що вів на північ і південь. Там Роланд зупинив коня і сказав, «Тут я вас ненадовго залишу». Він показав на північ, у бік пагорбів. За дві години звідси є поселення, яке народ-шукач називає Манні Кальєю, а інші – Манні Редпас. Та хай як воно зветься – то їхня домівка, маленьке село всередині більшого. Там я зустрінуся з Хенчиком. Їхнім Діном, уточнив Едді, Роланд кивнув. За селищем Манні є кілька закритих шахт і багато печер. До них їхати годину чи менше. — Те місце, яке ти показував на карті двійня Тейвері? — спитала Сюзанна. — Ні, але близько звідти. Печера, яка мене цікавить, зветься Печерою Дверей. Ми почуємо про неї сьогодні від Калагена, коли він завершуватиме свою розповідь. «Ти знаєш, напевно, чи це лише твоя інтуїція?» – поцікавилася Сюзанна. «Я знаю від Хенчика», – він розповів мені вчора ввечері, і також розповідав про паноця. Я міг би розказати вам, але краще нам почути все від самого Калагена. В будь-якому разі та печера буде для нас важлива. «Це дорога назад, так?» – спитав Джейк. «Ти вважаєш, що це шлях до Нью-Йорка?» «Більше того, я думаю, що з Чорною Тринадцяткою в тій печері нам може відкритися шлях до будь-якого місця і будь-якого часу». «І до темної вежі?» – хрипким шепотом спитав Едді. «Цього я сказати не можу», – похитав головою Роланд. «Але думаю, коли Хенчик покаже мені печеру, я дізнаюся більше. Тим часом у вас трьох є справи в крамниці Тука». «Справи?» – здивувався Джейк. «Так». Роланд, балансуючи з кошелем на колінах, сягнув рукою в глиб пошукав щось і нарешті витяг шкіряного мішечка на зав'язці, якого жодне з них не бачило раніше. «Його дав мені батько», – відсторонено сказав він. «Окрім руїни, на яку перетворилося моє молоде лице, це єдине, що в мене лишилося з тих часів, коли ми з друзями приїхали до Меджису». Вони всі дивилися з благоговінням і думали про одне – Якщо стрілець сказав правду, то цьому шкіряному мішечку, напевно, сотні й сотні років. Роланд розшнурував його, зазирнув досередини і кивнув. «Сюзанно, простягни руки!» У її складенні ківшиком долоні він висипав десять срібних монет, спорожнивши гаман. «Едді, тепер ти!» «Е, Роланде, я думаю, там дубль пусто!» «Простягни руки!» Знизавши плечима, Едді послухався наказу. Роланд перевернув гаман і висипав десять золотих монет. Мішечок знову був порожній. Тепер Джейк. Хлопчик підставив долоні. З кишені спереду його пончо стирчала цікава юкова пичка. Цього разу мішечок видав півдюжини блискучих коштовних каменів і знову спорожнів. Сюзанна охнула. «Це лише гранати», – мало не вибачаючись, пояснив Роланд. «Я чув, що в цих краях на них можна дещо виміняти. Небагато, звісно, але для хлопчачих потреб кількох досить». «Круто!» – розплився в широкій усмішці Джейк. «Кажу спасибі! Велике-велике!» Мовчки чудуючись, вони дивилися на порожній мішечок, і Роланд усміхнувся. Та магія, яку я колись знав чи до якої мав доступ, давно згинула, але перед вами її маленькі рештки, як мокре листя чаю на дні чайника. А там ще щось є? – спитав Джейк. Ні, але з часом може й з'явитися. Це чарівний гаманець. Роланд поклав старовинний мішечок назад у кошель. Витяг натомість трохи тютюну, якого дав йому Калаген, і скрутив цигарку. «Ідіть до крамниці. Купіть усе, що забажаєте. Кілька сорочок, наприклад, і мені одну, як ви не від того. Мені вона не завадить. А потім вийдіть на веранду і відпочиньте там. Сей вітуку це не вельми сподобається». Ніщо в світі не завдало б йому більшої втіхи, ніж побачити наші спини, що віддалятимуться на схід, до краю грому. Але й кишнути вас звідти він не наважиться. «Хай тільки спробує!» Едді торкнувся руків'я Роландового револьвера. «Це вам не знадобиться. Покупці затримають його за прилавком. А ще настрій селян. «Вони поволі хиляться на наш бік?» Так, Сюзанно, якщо запитаєш у них у лоб, як я все й вони не дадуть відповіді, тож поки що ліпше не питати, але так, вони збираються битися або дозволити нам битися за них, і їх можна зрозуміти битися за тих, хто не може себе захистити, наша робота. Едді розтулив булорота, щоб розповісти Роланду те, що почув від діда, але потім вирішив промовчати. Адже Роланд нічого не запитував, хоча саме для цього і відправив їх із Сюзанною до Джефорців. Сюзанна також нічого не спитала. Навіть словом не згадала про його розмову зі старим Джеймі. «Ти питатимеш у Хенчика те, про що питав місіс Джефорц?» – поцікавився Джейк. «Так, питатиму». Бо знаєш, якою буде його відповідь. Роланд кивнув і знову всміхнувся. Холодною, як відблиски сонця на снігу, була та усмішка. Стрілець ніколи не ставить такого питання, якщо не впевнений у відповіді. Зустрінемося в панотця за вечерею. Як усе пройде вдало, я повернуся, щойно сонце сяде за обрій. Ви всі, як добре. Едді, Джейку, ледь помітна пауза, Сюзанно, всі кивнули, і Юк теж. Тоді до вечора. Поводьтеся добре, і нехай сонце не світить вам у вічі. Він пришпорив коня і повернув на занедбану дорогу, що вела на північ. Вони проводжали його поглядами, поки він не зник з поля зору. І, як завжди, коли він їхав і вони лишалися самі, їх трьох опанувало складне почуття. Частково страх, частково самотність і частково знервована гордість. З ним вони поїхали далі до містечка, трошки щільніше зімкнувши коней.